Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. I paris där han bor, eller är det redan bodde, var han uppskattad som oegennyttig välgörare. Affärsmän på Dekis räddade han undan konkurs. Barer och någon fiskaffär på fallrepet köpte han upp för att hålla liv i stadsdelen. Omvärlden omfamnade honom som sinnebilden av den gemütliga och levnadsglada fransmannen. Lite bufflighet och emellanåt lite väl stor aptit på livets goda, såväl kvinnor, mat som alkohol, tycktes bara förstärka hans charmnivå. Men i ett svep utraderades plötsligt uppskattningen av en omtänksam lokalpatriot. Och stoltheten över en internationellt firad skådespelare förbyttes i ilska och förakt. Hur kunde en förmögen och firad filmstjärna som Gerard Depardieu sjunka så lågt? Beklaga sig över skatten och göra som så många andra rika fransmän- –köpa hus i Belgien för att komma undan franska skatter? Patetiskt utbrast den franske premiärministern Jean-Marc Ayrault och det gav förstås ännu mer bränsle åt Depardieu's redan kokande ilska över president Hollands skattehöjningar på inkomster över en miljon euro. Den kraftiga om en tillfälliga höjningen av marginalskatten till 75% var ett försök att få bukt med Frankrikes enorma statsskuld, nästan lika stor som landets samlade intäkter. Opatriotiskt, jag snudd på förrädare, ljuder nu skällsorden som slungas mot den kontroversiella skådespelaren. Samtidigt välkomnas han inte bara i Belgien. I Ryssland väntar självaste president Putin med öppna armar, ett färskt ryskt pass och en platt skatt på endast 13 procent. I Frankrike ogiltigt förklarade författningsrådet för några dagar sedan lagen, medan Depardieu hyllar sin ryska vän som en sann demokrat och lär fundera som bäst på om man ska bo på den ryska landsbygden eller i Moskva. Välkomna till konflikt! I skuggan av kris, varsel och social oro, var finns egentligen pengarna? Följ med konflikt på spaning efter pengarna som saknas i samhällenas skattkistor. Bland Schweiziska bankpalats och hos förmögna amerikaner som hellre donerar sina dollar för den politik som passar dem. Möt också familjen i Gudhem som räknar sin förmögenhet i en jordkällare fylld med vitkål och äppelmust. Ja, välkomna till ett nytt år med konflikt. Ett år där vi redan nu kan ana en hel del konflikter som kommer att pocka på vår uppmärksamhet. När får vi se ett slut på kriget i Syrien som snart går in på sitt tredje år och där våldet, dödandet och maktkamperna hela tiden tycks trappas upp. Vad ska hända med Afghanistan nu när svenska och andra länders styrkor förbereder sig för att dra sig tillbaka? Hur kommer vi att märka av den pågående globala maktförskjutningen från västvärlden till de stora tillväxtländerna som Kina och Brasilien under det kommande året? Och när vi nästa årsskiftet blickar tillbaka kommer vi förstås att göra det på en lång rad konflikter och händelser som vi inte ens kan föreställa oss idag. Men innan vi tar klivet ut i det okända stannar vi kvar en stund i en av de stora ödesfrågor som har dominerat vår omvärld en längre tid. I förra veckans konfliktspecial kunde ni höra om den våg av varsel som har svept över Sverige under den gångna hösten. Länge beskrevs ju den ekonomiska krisen som ett fenomen som framförallt drabbade länderna i södra Europa, Grekland, Spanien, Italien och Portugal. Men idag står det klart att även den svenska ekonomin blir allt mer pressad. Och konsekvenserna, inte bara i Sverige utan runt om i Europa, har vi skildrat i flera konfliktsändningar under det gångna året. Men vid sidan av våldsamma demonstrationer, förtvivlade människor som inte kan betala sin hyra och uppgivna ungdomar som har förlorat all tro på framtiden, har vi också undrat vart pengarna har tagit vägen, för de har väl inte bara tagit slut? Vi ska återvända till några av de hållplatser för pengarna som uppenbarligen finns men som saknas i de skuldtyngda ländernas skattkistor och som också har varit ganska frånvarande i medierapporteringen. Italien är ett av de länder som förklarade krig mot skattesmitare under 2012 som konflikts Ivar Ekman rapporterar här. En mullrande, glänsande Porsche flaggas ner av en italiensk polis i centrala Milano förra lördagen som en del av en räd mot skattesmitare. En reporter från en lokal tv-kanal går fram och frågar den unge föraren. Han ser inte ut att vara mer än 20 år gammal. Vad han tycker om att polisen stoppar lyxbilar för att kontrollera ägarnas ekonomiska situation? Ma, secondo me avere un auto di lusso non non vuol dire necessariamente essere un evasore fiscale. Anzi, quindi. Però. Jag tycker inte det betyder att man smiter från skatt bara för att man kör en lyxbil. Tvärtom säger en unge mannen. Vad jobbar du med? Frågar reporteren. Studie. Studie? Eh, diciamo che mattina dopo parto. No, mi mantengo da solo. Jag studerar, säger mannen, och lever på mina besparingar. Och så kör han iväg. Räden i Milano var en del av vad som kallas det italienska skattekriget. En skuldtyngd stats närmast desperata försök att fylla hål i statskassan. För att förstå bättre vad som händer i Italien ringer jag Ugo Mattei, professor i internationell rätt på universitetet i Turin, bara några mil söder om den italiensk-sveitsiska gränsen. Mattei förklarar att räden i Milano är en del av en offensiv från den italienska regeringens sida. The current government has pledged to become tough on tax evasion. So they started doing some very visible uh, actions, which have included, uh, you know, some sort of blitz uh, in uh, Cortina D'Ampezzo, which is a very trendy mountain location, or Portofino, or places like that, where the rich people go with their expensive cars på senare tid har skattepolisen gjort flera uppmärksammade räder på trendiga ställen runt om i landet, berättar Ogo Mattei. I Portofino i Ligurien, i Milanos nattklubbskvarter och i skidorten Cortina d'Ampezzo i Dolomiterna. Och nu är de rika rädda, säger Mattei. Nu är de skälla av taxationer. De är skälla att denna stora utmaning av regeringen kommer att någon sorts... They don't trust the de rika är rädda att regeringen ska införa nya skatter på förmögenhet, så de försöker föra ut pengarna. Och schweiz är det naturliga målet. Berättar Ogo Mattei, professor i internationell rätt vid universitetet i Turin. Hej, Hej! Det är Alexander Elmer som tar emot på Svenska klubbens mingelparty i Genève. Runt ett bord med glögg, russin och skålade mandlar sitter tio svenskar. De flesta bott i Schweiz i många år. Skälen varför man flyttar hit är många, säger Alexander. Jag finansierar själv. Skattefrågorna självklart. Svenskarna vill resa utomlands. De vill komma och åka skidor. Inte bo långt ifrån Sverige. Kör ner i Stockholm i två timmar på kanal. Du kan åka båt, du, du kan segra, du kan åka skidor. Schweiz är känt för sina låga skatter och sin strikta banksekretess. Så de flesta kommer nog ändå hit på grund av ekonomiska skäl, säger Helen som sitter i hörnet med en drink framför sig. Har man tillräckligt mycket pengar så blir man tvungen att lämna Sverige, säger hon. Om du har för mycket inkomster på plats så måste du flytta ut eh, det. är liksom en gräns där. Varför då? För att det är för höga skatter i Sverige? Eller? Mm. Mm. Mm. Ja, Frankrike ja, ja. också. Ja. Eller England också. Och när du flyttar hit så förhandlar du med myndigheterna så betalar du extravtal pengar du skattar i liksom. år. Rika privatpersoner som flyttar hit kan förhandla sina skatter med de lokala myndigheterna, kantonerna, berättar Helene, som jobbat inom bankvärlden i många år. Och det gäller inte bara privatpersoner. Fler och fler företag flyttar också hit till Schweiz nu när europeiska grannländer höjer skatterna. Jag vet inte om man betalar i bolagsskatt i Sverige men jag kan tänka att det ligger runt 20-25-30%. procent. I Frankrike ligger det runt 46% för ett mindre företag. Här kan du dra ner skatten alltså till 12 procent via ett och bolag på vinster. Så naturligtvis om du då konsoliderar hela vinsten i ett Traces företag– –så kommer du ner i 12 jämfört med 45-46 Men, undrar jag, vad är det egentligen som händer i Schweiz just nu? I tidningarna står det om att bankerna tvingats lätta på den tidigare så strikta sekretessen– –och lämnat ut personuppgifter– den internationella pressen har blivit för hård. En tredjedel av världens privata kapital som förvaltas utomlands finns här i Schweiz. 7 000 miljarder dollar. Så hur kommer alla de som gömmer undan pengar här att påverkas? Inte alls, svarar Helene. Varför drabbas de av det? Nej, för att man har pengar här men är med svensk medborgare att skriver i Sverige eller så... ja. Nej, men det är bara att flytta över dem. Jag menar, det är inte ett problem att flytta pengar. Nej, men det är... Jag menar, om vi här som jobbar här tar hand om någons pengar så flyttar vi det. Det är inget problem. Vi har ju mycket Dubai och sådär och sådär. Man kan alltid flytta det... oh, ja. vidare pengarna någon det är inget Alexander Elmer häller upp glögg och berättar att han är svensk medborgare men kom till Schweiz redan som barn. Och även om han älskar svensk julmat, pommack och rökt ål så säger han samtidigt att han är Schweizare i själ och hjärta. Och det är faktum att omvärlden med allt hårdare utpressningsmetoder försöker få Schweiz att ändra sig. Det tror jag det beror på avundsjuka. Jag menar, Schweiz har varit mycket framgångsrik. De, det var min känsla när man lyssade att Sverige har varit mycket framgångsrik. Och många bolag har flyttat hit. Men business är business. Uh, nu vill andra länder ha sina skatter tillbaka. Och det är avundsjuka kanske. Jag och min kollega Daniela Markfart- vi reser runt i Schweiz och gör ett antal reportage- om rollen som Schweiz har idag- i den globala ekonomin egentligen. Och konflikterna som har varit kring banksekretessen- vad det kommer att betyda för Schweiz plats- som finanscentrum i världen och så. Jag står för banksekretessen definitivt. Men det är mer en filosofisk, en filosofisk fråga. Det är att- det är en mycket elegans sätt att säga att staten ger en frihet till sina medborgare som han lovar han ska inte missbruka. Idén att man kan att staten kan gå till banken och säga att jag vill se vad du har på ditt konto. Alltså för mig det är det att angripa min frihet. Ja, när Lotten Collin och jag reste runt i Schweiz för ett år sedan på spaning efter pengar som saknas i de krisande europeiska ekonomierna, då var frihet ett återkommande begrepp. Frihet att göra vad man vill med sina pengar utan att myndigheterna har någon insyn. Den här friheten, manifesterad i den sveitsiska banksekretessen, har varit själva grunden för det lilla Alplandets existens och välstånd i hundratals år. Men runt om i världen börjar andra länder tröttna på att deras potentiella skatteintäkter göms undan på oåtkomliga sveitsiska bankkonton. Som ett steg på vägen att bryta upp den i den närmaste heliga banksekretessen har till exempel Storbritannien och Tyskland drivit igenom avtal om att pengar som deras medborgare har på sveitsiska konton ska schablonbeskattas och en klumpsumma pengar förs årligen över till de brittiska och tyska statskassorna. Men vid kraven på att få veta vilka individer som hade tillgångar i Schweiz, där satte de sveitsiska myndigheterna definitivt stopp. Det här har ändå inspirerat flera andra länder att också kräva insyn i sina medborgares tillgångar i Schweiz. Men hur avskräckande är egentligen de här åtgärderna i praktiken? Det ville Lotten Collin och jag testa under vårt besök i Genève så vi klev in på en av de äldsta privatbankerna, Julius Bergs kontor på du Rydron. Utrustade med en dold bandspelare och en påhittad historia om att jag hade fått ett oväntat arv som jag gärna ville ha hjälp att placera, blev vi genast inbjudna att ta plats i ett av de tjusiga mötesrummen. Och där tog en mycket hövlig assistent emot oss med kaffe, mineralvatten och praliner i väntan på goda råd från bankens tjänsteman. Mm. Efter några minuter kommer en bankman in, sätter sig ner och lyssnar på vår påhittade historia. Så hur är det med skatterna? Måste jag rapportera till svenska myndigheter? Frågar Daniela sen. Bankmannen harklar sig. Jag kommer inte att ställa att inte ställa pengar. Okej. <här> <här> Jag vill inte uppmana dig att försöka smita undan skatt. Men om du glömmer att deklarera dina pengar så kommer inte vi att skvallra för svenska myndigheter, säger han. Och berättar att banken har många sätt att kommunicera på i hemlighet. Om du inte vill ha några mejl som kan spåras så har vi en särskild webbtjänst vi kan använda eller så får du komma hit ner till Genève när vi behöver talas vid. Vi är väldigt discreet och också for example all the mailing, uh, if you don't want us to mail you some anything, we we we won't. We we'll keep the mail here if you like. Ah, and how? And then you, you, you I, come I here. I come here and we yes. meet and discuss. Or oh, if you want to have a very um, internet access to your account. If Swedish authorities would would go after the money, or, or I don't know how to say um can they do that? Can they come and ask? Uh, do you have Swedish no. citizens among your... I need to ask my tax and legal uh, department because I'm not familiar with uh, with Swedish clients, actually. If you want, you can ask my, uh, the, the mm. legal department. Mm, mm. I, can ask, uh, <laughs> okay. I can ask them. När Daniela frågar om det finns något avtal mellan Sverige och Schweiz som att dela information så reser sig bankmannen upp och tar en telefon på bordet bredvid. Jag kan ringa vår skattejurist och fråga. Vi har egna specialister på alla länders skattelagstiftning, säger han. We know country by country for sure. Hallå? Oui, Alban egal, ça va? Nej, än så länge har Sverige inget avtal om informationsutbyte med Schweiz. Men det ska ratificeras någon gång i år, blir svaret från skattejuristen i andra änden av telefonluren. Men de där avtalen spelar inte så stor roll ändå, säger bankmannen sen. Schweiz har skrivit under ett sånt där avtal med Frankrike till exempel. Men våra franska kunder lyckas ändå komma undan skattemyndigheterna där franska myndigheter har hittills bara bett om namnen på 14 misstänkta skattesmitare säger bankmannen om de ska lyckas få ut personuppgifter så måste de ha tydliga bevis på skattebrott. Och våra kunder är mycket försiktiga. Men om du verkligen vill komma undan skatt eller optimera dina ekonomiska tillgångar, som bankmannen uttrycker det, så finns det ju också en annan möjlighet, nämligen att bosätta sig här i Schweiz. Vad gör för att det finns ju ett känt svenskt exempel ingvar kamprad han flyttade ju hit och kom överens med sin kanton om hur mycket han skulle betala i skatt. Och de pengarna är smulor jämfört med vad han skulle behöva betala i Sverige, säger bankmannen. Innan vi går så lägger jag mig i samtalet och berättar om mingelpartiet kvällen innan. Där en svensk kvinna sa att många banker nu hjälper sina kunder att flytta ut pengar i Singapore, Caymanöarna eller Dubai. Ja säger bankmannen, det är ju en lösning. Men det blir allt svårare att gömma sig. Det bästa är helt enkelt att flytta. Som vi bara kan säga till Dubai och Singapore. Men mm. But actually this is only the, yes the, the places to hide yourself are becoming very very either small places where you don't want to be in or Platserna där man kan gömma sig och sina pengar blir allt färre och de platser som återstår är inte alltid sådana som man vill ha att göra med. Så det säkraste sättet för mig att slippa betala skatt på mitt påhittade arv i Sverige var att jag själv skulle flytta till Schweiz för att åtnjuta de lägre skattesatserna där, tyckte vår tjänstvillige bankman på privatbanken Julius Berg i Genève. Och sen vi gjorde det här reportaget för snart ett år sedan har också Sverige fått till stånd en överenskommelse om informationsutbyte med Schweiz. Det ger de svenska skattemyndigheterna under vissa omständigheter rätt att få information om svenskars tillgångar i Schweiz. Men precis som bankmannen också konstaterade visar exemplen från andra länder att frågan är hur effektiva informationsavtalen i praktiken är och om Schweiz framtid som fortsatt skatteparadis verkligen är hotad. Från Genève reste jag vidare till Zürich för att träffa en man som vet mer än många andra om vad som verkligen pågår bakom de schweiziska bankernas välpolerade fasader. fasader. Han heter Rudolf Elmer och har också ett förflutet på just Julius Baer. En bank som på senare år varit i rejält blåsväder, särskilt i USA. Där skattemyndigheterna utreder misstänkt hjälp till amerikanska medborgare att smita undan skatten. Men sedan Rudolf Elmer själv levde ett bekvämt liv som bankanställd har hans tillvaro radikalt förändrats. Bahnhofstraße Hållt uh, yes. Woody is my name. Train came in three minutes ago and, No problem. Uh, so no problem at all. Rudolf Elmer kommer småspringande till vår mötesplats på centralstationen. Och vi börjar med en rundtur i ett finanskvarter där Elmer själv brukade gå till jobbet som internrevisor på en av landets största privatbanker Julius Baer det var innan han avslöjade bankens medverkan i pengatvätt och skatteflykt. Vi going down the Bahnhofstrasse. It's one of the most expensive streets in the world. Uh, and you're going to see plenty of uh, banks, law firms, uh, family offices, you know, walking in the direction to the financial center, the Paradeplatz. Vart vi än vänder blicken ser vi banker, försäkringsbolag, advokater och skatterådgivare medan vi rör oss mot själva hjärtat torget Paradeplats. paradebs. Det är en family office of av en of bank because uh, high network individual gör Family Office to have their fortune managed. Diskreta familjekontor utan namn där extremt välbärgade privatpersoner låter sina förmögenheter förvaltas utan att det syns på utsidan vad som pågår. En tredjedel av världens privatkapital som förvaltas i utlandet hanteras på sådana här kontor i Zürich, Basel och Genève. Och en hel del slussas vidare till bankernas offshore-avdelningar där skatterna är ännu lägre än i Schweiz eller helt obefintliga. Rudolf Elmer går igenom några av de många svåröverskådliga konstruktioner som sveitsiska banker erbjuder kunder som vill betala så lite skatt som möjligt. Och han vet, för han var själv med och startade upp banken Julius Bergs kontor i skatteparadiset Caymanöarna. Under flera år levde han ett gott och behagligt liv. Han var en uppskattad medarbetare inom den interna administrationen, ständigt på resa mellan bankens kontor världen över. Jag hade möjlighet att arbeta i Zürich, sedan i did some work in Frankfurt, sedan i New York-kontoret, sedan i Caymanöarna, och sedan började jag resa till Jersey, Hongkong och så so vidare. Vi lämnar Bahnhofstrasse en stund och över en kopp kaffe berättar Rudolf Elmer hur han så småningom fick syn på hur allt hängde ihop. En överblick som egentligen bara de högsta cheferna skulle ha tillgång till. Och han tyckte sig se bevis för att banken aktivt medverkade till att tvätta pengar och att hjälpa kunder att undanhålla skatt från sina hemländer. Rudolf Elmer beskriver sig själv som en noggrann och samvetsgrann revisor. Han trodde att han skulle kunna förändra verksamheten inifrån. I felt jag uh, change it within the system because basically it was jobb. So I've been part of the system that's korrekt. Uh, but I've gone through a learning process uh, which I think everyone to, to gå through uh, and I learned about the dimension av the secrecy, jurisdiction, what kind är of, uh, för Men istället fick Rodolf Elmer sparken. Det är nu tio år sedan och han har bara stärkts i sin övertygelse om att sekretessjurisdiktionerna eller skatteparadisen i dagligt tal är till skada för samhället. När han tvingades lämna sitt jobb behöll han en mängd intern information från banken som han sedan i omgångar har delat med sig av till bland andra tidningen The Guardian och till Wikileaks. Rodolf Elmer berättar om hur han och hans familj under flera år förföljdes och trakasserades. Och Han utgår ifrån att det var banken med all sin makt och inflytande som ville tysta honom. Jag måste vara tyst på ett eller annat sätt. En eller annat sätt. Jag tror det. Det är dramatiskt. ja. Vi hade en väldigt svår tid. Vi hade privata investigatörer som gick efter mig i ungefär två år. De gick efter min familj. Min lilla dotter var i trädgården och spelade. The police had to intervene. Miljöer som från en däckare, privatsbanare som hade familjen under ständig uppsikt, biljakter, oförklarliga cykelolyckor. Ja, det var en del av de märkliga och skrämmande händelser Rudolf Elmer radar upp. När Han återvände till Schweiz blev han genast häktad misstänkt för brott mot banksekretessen. Och det var närmast en lättnad att bli inlåst berättar han. When I went to prison the first 3 days I felt I'm in heaven because I had four walls around no one was probably serving me and the things were fine and I could sleep because har dömts och suttit fängslad för brott mot banksekretessen men frigivits efter att högre instanser ifrågasatt domarna. Fortfarande driver hans tidigare arbetsgivare Julius Berg en process mot honom. Här i Schweiz, där banksekretessen i det närmaste är helig, betraktas Rudolf Elmer av många som landsförrädare när han ifrågasätter själva grunden för landets frihet och välstånd. I den inhemska pressen blir han ofta utskälld, medan internationella medier skriver beundrande om den ensamme mannen som vågar trotsa Schweiz mäktiga bankvärld. Det återspeglar också det allt hårdare trycket från omvärlden, främst USA och EU, på Schweiz att sluta låta andra länders medborgare gömma undan sina förmögenheter här. Innan vi lämnar kaféet sammanfattar Rudolf Elmer sin kritik och vad som driver honom att fortsätta. If you consider about the amount involved and what's happening to society, I believe this is the the biggest uh, det som pågår här i bankerna i Schweiz är den största stölden i världen. Och det är en stöld som underminerar hela stater, sa den före detta bankmannen Rudolf Elmer som jag träffade under en resa tillsammans med Lotten Collin i Schweiz i januari 2012. Hela programmet därifrån, precis som alla reportage ni hör i Dagens Konflikt, kan ni höra igen eller ladda ner från vår hemsida som ni hittar under sverigesradio.se. I torsdags la en av Schweiz äldsta och mest anrika banker ner sin verksamhet efter nära tre sekler. Efter en lång rättstvist med de amerikanska skattemyndigheterna medgav Wegelin Bank att man har hjälpt amerikanska medborgare att smita undan skatt och ska nu betala skadestånd och böter motsvarande 400 miljoner kronor. Visserligen är nedläggningen mer än formalitet. Alla verksamhetsdelar förutom just den amerikanska såldes redan till andra banker så snart utredningarna satte igång. Men för de amerikanska myndigheterna är det en stor framgång i deras upptrappade kamp mot sveitsiska banker. Även storbankerna Credit Suisse och UBS anklagas sedan flera år för att ha medverkat till att ha gömt undan skattepengar. UBS har tidigare tvingats lämna ut namnen på över 4 000 av sina amerikanska kunder och betala motsvarande drygt 5 miljarder kronor i böter. Med en statsskuld på motsvarande 110 biljoner kronor, ja det är 110 med 12 nollor efter, förstår man att det finns en iver att få in varje skattedollar till den amerikanska statskassan. Men det är inte nödvändigtvis det som styr de politiska och ekonomiska besluten. De senaste veckornas dragkamp om budgeten och motviljan att höja skatten för de rikaste visar tydligt vilken makt pengarna eller personer med pengar har över politiken. Sen reglerna för kampanjfinansiering luckrades upp blev förra årets presidentvalskampanj laddad med mer pengar än vid något tidigare presidentval. I programmet Dollarna och demokratin som vi sände den 20 oktober ställde vi just frågan vad pengarna egentligen gör med politiken och demokratin i USA. I Ekman träffade en av den republikanske presidentkandidaten Mitt Romneys största bidragsgivare Ed Conard. En tidigare affärspartner till Romney på hans investmentbolag Bain Capital. Och Ed Connard, god för många miljoner dollar, använder nu en del av sin förmögenhet för att ge tillbaka för de förmåner han själv en gång fått. Jag försöker organisera allt, så jag har en dash från här, för jag har dinnär med Mitt i dag. Han är i för debatten i Ja. So we might have to move quickly. Okay, uh. so I was trying to get home to see my daughter briefly before <laughs> I run to uh, to that. Um, where is the dinner? Uh, it's on museum. Jag ska på middag med mitt ikväll. Så jag måste sticka snart, säger Ed Connor när vi träffas. –Middagen är ett arrangemang för Romneys största givare– –och ska äga rum på museifartyget Intrepid– –som ligger ankare utanför Manhattan. Yeah. Romney kommer hit för att berätta för sina givare– –vad som händer under kampanjen, säger Ed Conard. Själv är Conard god för många hundra miljoner dollar– har dragit sig tillbaka från finansbranschen. Nu ägnar han all sin tid åt att förvalta sin egen förmögenhet och att spendera pengar på politik. I gave a million dollars to the pack and I've raised over a million dollars to för the campan. Men uh, help raise money in the primary och help raise money in the general, general election. Tell me what it feels like to to um, write that check, whatever you do, when you when you give when you give money like that, when you give a million dollars, because it's it's a lot of money. Um, first, I felt uh, lucky to be able to give it. Right. Second of all, I felt that uh, an awful lot of my success was attributed to Mitt giving me a chance at Bain Capital. So, I felt very grateful and that uh, I owed him. Um and then I, I feel that he'd be mega great president. So in some ways I felt that I was doing my civic duty to contribute to his campaign because I think he would make a great president. I think he might be the den most capable guy that ever ran for president. Förutom att förmå vänner och bekantade ge pengar har Ed Connard själv gett en miljon dollar till Super Restore Our Future. Han berättar att han gjorde det dels av personlig tacksamhet gentemot Romney men också som en medborgerlig plikt eftersom man tror att Romney skulle bli den bästa presidenten USA har haft. Och det tror han att många på Wall Street håller med om och att det är därför de ger pengar till Romneys kampanj. De känner nämligen att han verkligen förstår finansbranschen. I think they just expect him to have a sophisticated understanding and that as a result he's not going to do stuff which is which has unintended consequences. <laughs> you know, that he'll be cautious and careful and thoughtful. And I think they think that he'll endeavor to lead people in the right direction on this topic. You know, might not agree with some of his other politics, but I think they would have more confidence that he's going to be m more thoughtful. Because I think when you really, you know, when it's all criminals, then it's just bring on the regulation, bring on the regulators, The Mitt Romney har en känsla för vad finansbranschen handlar om. Att vi inte är skurkar och att vi inte behöver mer onödig lagstiftning. Men det gör inte Obama, menar Ed Conard. Obama skyller hela finanskrisen på bankerna och Wall Street. Men det är fel. Och det gör att bankirerna känner sig kränkta, enligt Conard. Do you think people feel uh, vilified Ja, säkert. Exactly. Yeah, sure. yes. um... If you felt that you that the that the story was correct, and that you were rightly being blamed, I think you'd be more tolerant of it. But I would say they they they feel that the story hasn't been told properly, that the diagnosis is not fair, and that banks were a lot more responsible than they appear to be in the common narrative. And so I think from a banker's perspective, they're they who know the truth. They're frustrated by the political politiska uh, arguments that are made and I think they feel that the that the president particularly as the the guy on the the leader on the left has a är to stand up and say this is the truth this is what we need to do as opposed to demagoguing the issue. Hela historieskrivningen om finanskrisen att den skulle ha berott på bankirernas riskfyllda lån, den är helt fel. Och om du vet det, som bankirerna gör, om du känner till den sanningen- då blir du förstås kränkt när presidenten ägnar sig åt populistiska attacker. Det är därför vi ser Wall Streets pengar flöda mot Romney, säger mångmiljonären Ed Conard. Och egentligen, fortsätter han, så är de ökade pengarna i valkampanjen inget att oroa sig för. Tvärtom, det är något positivt för alla amerikaner. För det som är bra för de rika på Wall Street- för de som Connard kallar investerarna det är nämligen bra för hela USA. Would you worry that rich people can get more access to the political process and influence the political process more than they could have in the past? Sure. Now, my own view is that strengthening the political power of investors has been advantageous to the US. You know, the vast majority of value that's created by investments is captured By Now, you know, does the... När Ed Conard ska förklara varför det är bra med investerarnas växande politiska makt så blir det svårt att hänga med i hans tekniska ekonomsjargång. Han menar att de pengar som rika tjänar återinvesteras i ekonomin och på det sättet kommer alla amerikaner till godo. Men Ed Conard och alla andra investerare som försöker få amerikaner att förstå det här budskapet så någonstans kan kokas ner till att ojämlikhet är bra. De må hittas haft svårt att nå fram. det är väldigt svårt, jag tror, att ge folk den utbildning de behöver för att ändra sin åsikt och se sanningen. Och så tror jag att vi har, från investerarsidan, haft bekymmer om det i alla tider. Jag tror att kanske pengarna som kommer in i politiken förändrar balansen utan att faktiskt behöver ha den ekonomiska. You know, we'll get the out and, and them. Vi rika har länge brottats med att många inte inser sanningen. Att ojämlikhet är något bra eftersom vår rikedom kommer alla till godo. Men den här nya situationen med floden av pengar som väljer in i politiken den skulle kunna förändra den politiska maktbalansen så att vi inte längre behöver ha någon ekonomisk debatt och redogöra för alla siffror för att övertyga amerikanerna. Det sa Ed Connard för detta affärspartner till den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney och en av de många stormrika amerikaner som skänkte pengar till Romneys kampanj. Pengarnas roll i politiken blev också en het fråga på den här sidan Atlanten i takt med den, med den växande krisen i många europeiska länder. Vad är demokratin egentligen värd? Vilket inflytande har de folkvalda när de i praktiken när det i praktiken är internationella organisationer och institutioner som internationella valutafonden och europeiska centralbanken som dikterar villkoren för de styrande? Det var frågor som debatterades allt häftigare under året som gått. Och i krisens spår har också frågan om sammanhållning och solidaritet både mellan och inom Europas länder blivit allt mer laddad. I Spanien kräver många katalaner självständighet. Varför ska vi skicka våra pengar till Madrid och de fattiga delarna av Spanien när vi behöver dem själva? Undrade hundratusentals demonstranter i Barcelona tidigare i höstas. Och självständighetsivrar i Skottland och Belgien har också fått nytt bränsle för sina krav– som vi berättade i konflikten 17 november i ett program med rubriken Europas separatister reser sig. Även om alla inte går så långt som att kräva självständighet har förväntningarna på rika landsändar att stödja sina fattigare landsmän ifrågasatts allt mer högljutt på många håll i Europa, som till exempel i det välmående Bayern. I oktober reste vår reporter Christian Åström och jag till varsin del av Tyskland för att skildra de olika förhållanden som råder under huven på Europas ekonomiska motor. Christian Åström begav sig till biltillverkaren Audis hemstad. Jag hade bara att, konstatera att Ingolstadt är en ytterligare en här tysk gräddbakelse när man kommer in i staden. Ett medeltida centrum med tinnar och änglar gyllene lejon och så är det insprängt nya och moderna byggnader förmodligen som kom till efter andra världskriget. Och här precis framför kommunhuset så, så är det en stor skylt. Ingelstad spändet 199 881 euron. Och det är faktiskt en insamling som till UNICEF står det. Och fördelen med att man kommer så här till en stad så min erfarenhet av tyska politiker i alla fall lokalpolitiker det är att man oftast kan springa på dem så här precis utanför rådhuset för de ser nästan alltid likadana ut de är stora som Helmut Kåhl de är alltid män nästan och så är de klädda i en grå kostym och har slips och en grå skjorta och jag ser faktiskt två herrar som sitter där borta så jag ska faktiskt gå bort och se om jag har rätt även den här gången I jag kolla Jo, han heter Joakim Ganowska och är en av de ledande lokalpolitikerna för bayerska CSU i Ingolstadt. Han är även professor i nationalekonomi på stadens universitet och, ja, vi har aldrig haft det bättre, säger han, medan han bjuder mig på en kopp kaffe och kisar i höstsolen. solen. går Ingolstadt så so bra vi behöver så so fort. Man måste, ganska weit in the geschichter. Men runt hörnet lurar kanske något. Försöker jag på titelsidan. i senaste numret att Spiegel varnas för inflation. Sedelpressarna går varma i Europa. Och eurosamarbetet kanske brakar ihop. Och bilindustrin, fortsätter jag. Men Joachim Ganowska håller inte med. Och nu talar jag som ekonom tillägger han. Det går att lösa eurokrisen. Det kommer kanske att kosta. Men det går och det är nödvändigt. Om mina föräldrar efter kriget hade haft samma pessimistiska inställning som tidningar och tv idag förmedlar, ja då hade vi inte haft något välstånd idag. Om våra äldre, våra äldre generationer efter den andra världskriget så pessimistisk hade varit, i München har under flera år hans partikamrater i CSU kritiserat och ifrågasatt det ekonomiska stödet till de östra delarna av Tyskland. Varför ska arbetsamma böjrare betala för låta gnällspikar i Professorn håller med om att det rör sig om väldigt mycket pengar, cirka 30 miljarder kronor per år som flyter från början. och andra sidan, vi måste hjälpa om vi kan, men vi måste också sätta en gräns. Det kan inte pågå för evigt, säger han. På tåget går från Ingolstadt och i kupén på väg till München sitter en man. Han läser ett pappersark med siffror. Vad läser han? Jag frågar nyfiket. Jo, det är försäljningssiffror och såklart. Det här är ju början. Det går bra, alldeles utmärkt. Vi har riktigt många uppdrag. Kunden vill ha mer magasiner. Vi kommer, de upplagarna stiger. Det går väldigt bra. Vi får nya kunder, nya uppdrag. upplagorna växer, liksom annonsvolymerna, berättar Mikael Kallesma som är chef över ett knippe kundtidningar som vänder sig till IT-branschen. Han är klädd i stålblå, kostym, lagom åtsittande, smärtpassform, Hugo Boss, tänker jag. Dyr klocka, dyra svarta skor, ingen slips, lite sportig, inte allt för uppseendeväckande. Kommer det att fortsätta då, undrar jag, och tänker att han troligtvis borde tjäna över miljonen. Nej, svarar han bestämt. Jag tror inte jag tror att vi är i en sån Bereich där de människorna avgår ditt ditt ditt ditt ditt ditt ditt ditt ditt ditt ditt ditt Folk gör av med pengar i en oerhörd omfattning. Man köper nya bilar, renoverar sina hus och priserna på fastigheter bara fortsätter uppåt. Människor känner undermedvetet att något kommer att hända. De känner osäkerheten och gör av med pengarna medan de kan. Han tror att konsumtionen har nått toppen. Ekonomin har nått sin extatiska kulmen, säger han. Han ser framför sig en krasch, han har familj, tre barn, bor i en villa och han tror att allt kommer att gå över styr för en tid. Vad är detta då, undrar jag? Syftar du på eurokrisen? Det blir en väldigt unangenehm tid. Jag tror att när en kris kommer... Det räcker med att lyssna på nyheterna, man experimenterar med penningpolitiken. Experterna säger alla olika saker. Det är tydligt. Man har tappat kontrollen. Det kommer att bli otrevligt. Pengar kommer att tappa i värde. Men vad gör du då när du tänker så här, frågar jag. Inget, svarar han. Det är bara min personliga tro och du frågade. Jo, förresten tillägger han. Jag investerar i guld och silver. Nej, guld och silver. Guld och silver behåller värdet. Jag går i pension om 20 år. Och någon förhoppning om att euron skulle finnas kvar har jag inte. Dystra framtidsutsikter trots en ekonomi som åtminstone i Bayern går på hög varv. Reporter i Ingolstadt var Christian Åström. Och Inspirerad av mannen med den dyra lucken och hans självklara slutsats– –att det enda som funkar är att köpa guld och silver– gick också vi på jakt efter guld och silver. I programmet Valutakrigen som sändes den 10 november berättade vi om valutors värde som blivit till vapen i kampen om tillväxt och om omsynen på guldet som något varaktigt bestående medan valutor manipuleras för kortsiktiga intressen. Och det programmet, precis som alla tidigare konfliktsändningar, hittar ni på vår hemsida under Sverigesradio.se. När vi förberedde veckans program och återvände till de många frågor som den ekonomiska krisen har väckt under året som gått. Var finns pengarna? Hur stadigt står egentligen demokratin? Vad händer med sammanhållningen? Var ska tillväxten komma ifrån? Ja, Då blev vi också påminda om värden och förmögenheter långt bortom dollarbuntar, guldtackor eller för den delen röda Ferrari-bilar som vi hörde om i början av det här programmet. I minnet dök Randi Måsige Norhems reportage upp från hösten 2011. I det lilla samhället Gudhem med några hundra invånare träffade hon Petter Bergström och Camilla Lundin som var i färd med att ta hand om höstens skörd. Deras främsta tillgångar handlade inte om pengar undan undanstoppade i otillgängliga bankkonton. Vad gör du? Skärt mat ska bli ketchup. Eller kanske chilisås då, eventuellt för de får mycket chili med. Årets tomatskörd har varit ovanligt stor, berättar Petter Bergström. Och ketchup är det vi gör sist. Vi brukar väl satsa på att koka in krossade tomater i första hand. Så det, det mesta brukar gå till det. Och sen, Men nu har det så otroliga mängder tomater i år så att det är andra laddningen då i ketchup vi kör. För vi har kokat in hur mycket toma krossade tomater som helst. Hur förvarar ni det sen då, de där krossade tomaterna? De kokar vi in på burk och förvarar jordkällan. Ja, men det är ju det billigaste man hittar, det är fortfarande i affärerna en burk krossade tomater. Ja, men inte lika goda. <laughs> det är stor skillnad. De köpte gården 2004 för 300 000 kronor. Då var den i dåligt skick och hade stått öde. Så om vi inte hade köpt den hade den nog inte funnits idag, säger Petter Bergström. Alla tak hade rasat in. Och det var ju för Nej, inte helt, men till stor del i alla fall. Så att man såg i himlen genom läggarna och så där. Men i och med att det hade varit en ödegård ett tag då och var vanskött även innan det. Och fönstren under ute har och det var... Ja, det var ju flera som tyckte att det kanske borde ha eldats upp egentligen då. Men eh, det passade oss perfekt då, för vi fick ju det till ett bra pris. De betalade kontant för pengar de sparat ihop till under några år när de levt billigt och Petter jobbade som musiklärare och Camilla som servitris. Och hittills har de inte tagit några banklån. Det känns inte som att man skulle vilja det. Det känns bättre att växa liksom organiskt så att säga. Få in pengar och då kan man köpa någonting för dem då. Och så öka på. Så nu har vi råd ja, om man ska renovera upp något uthus här. Eller tilläggsisolera eller skaffa något nytt. det gör man det när man har pengar. Då, då borde det inte kunna gå snett. Om man inte har massa lån tänker jag. Det känns helt främmande för oss båda. även vet inte varför. Jag har alltid känt så också tråkigt och... Ha lån och liksom använda pengarna innan man har dem. Så att säga. En del av familjens inkomster kommer från Petters jobb som redaktör för tidningen Åter. En tidning som vänder sig just till människor som strävar efter att bli självförsörjande. En del pengar tjänar de på ägg som de säljer. Vi behöver inte mycket pengar, säger Petter och Camilla. Mjölk brukar vi byta till oss från en granne som får ägg av oss. Med eget kött, egna grönsaker och bröd bakat på mjöl de malt själva- så är det inte så mycket de behöver handla. Vi har ingen ost, utan det handlar vi ju ibland. Smör och olja och salt och kaffe. Ja, hygienartiklar, vet Det är också en del kaffe, dricker vi tyvärr. Mm. Eh... Ja, det är väl det. ja, Det är väl det kanske Kläder får vi av grannar Berättar Petter och Camilla De här omkring vet att vi ofta vill ha Det de tänkt slänga De vet att de kan ta vägen förbi här innan de åker till tippen <laughs> Ja, och vi blir bara glada Solen, vinden och regnet Har nött bort nästan all rödfärg från uthusen Men det är ingen bråsk att måla om Tycker Petter och Camilla annat måste gå före som att laga taken, bygga växthus reparera jordkällan musta äpplen och slakta får, höns, kalkoner och grisar. Allt tas tillvara på grisen berättar Petter Bergström. Förutom köttet då, så tar vi tillvara späcket som, man, som vi smälter och eh, steker i och sen även använder då. även istret använder vi matlagning lunger och hjärta gör vi korvboll på eller pulsa. Lever, leverpastej, njurar när jag brukar äta stuva som alltså en gräddsås, en liten sauté där till. Precis efter, efter slakten. Tarmarna skrapar vi ur till korvskinn. Eh, har jag missat något? Själva knorren. Knorren brukar vi, den brukar vi inte använda. Och förra vintern stöpte Petter flera hundra ljus av fårtalj, men ljusen blev inte så lyckade. Det luktade talj i, i hela huset. Ja, det de dåligt sista stöpet. Alltså, jag håller med om det ja. i vintras här. De var lite för lösa också, vi hade ingen bivaxi. Men det, det var att han skulle ha med allt fett som han hittade överallt. Så det var en del fett som var lite dåligt tror jag. Var det var det som var problemet. Men det luktade inte sen när man, när man har ljusen tända? Jo, nej. <laughs> Nej, men det gör det normalt det inte. Det har varit en liten misslyckat här nu i, i julas här. Han får inte använda dem för mig. Nej, det var någon, något fett som är det som inte var helt, helt bra alltså. Petter och Camillas odlingar sträcker sig över 5000 kvadratmeter. Nu syns till landen att det är skördetid. Det är lite visset och nedtrampat. Och snart ligger alla vitkolshuvorna i jordkällan. Den ligger vi upp på hyllor där inne. Det vi kanske har ett, jag vet inte hur mycket, vi kanske har ett par hundra huvuden eller någonting nu. Och det brukar de håller sig ganska bra där, de håller sig fram till februari i mars. Ni hör om finanskrisen och bankrutta länder i Europa. Mm. Vad får ni för tankar då? Vi har ju vårt ställe och vi har vår mat och vår värme och ja, vi klarar oss ju ändå. Och det känns väl ganska bra. Och ni kan gå runt och titta på er mat också, era grisar och får och sådär. Ja, ja det är riktigt lyxigt. Man går ut så här varje dag. Vad ska jag äta till middag idag? Vad ska jag ta den? Eller, Det känns som att man i paradiset. Jag berättar om priserna på bostadsrätter i Stockholm. Och både Petter och Camilla blir uppriktigt förvånade. Fyra miljoner för en lägenhet, det kan inte stämma, säger de. Ja, det är ju helt sjukt. Man kan köpa tio gårdar för. <laughs> Vad flyttar de inte hit för? <laughs> ja. ja, det är ju ofattbart. Men nu är det något med höns. Jag får springa och kolla det och Vi har haft lite räv här. Och i jordkällan ska det snart fyllas på med 150 flaskor äppelmust. Det blir trångt på hyllorna i vinter. Randi Mossiger-Norheim i Halländska Gudhem hos Camilla Lundin och Peter Lindström som fyllde familjens jordkällare med sina skatter. Ja, Även om de har valt en helt egen väg har de ändå tagit finansminister Anders Borg på orden när de har sparat i ladorna och fyllt förråden inför vintern. Men det är Konflikt slut för idag. Ni har hört ett litet axplock ur det gångna årets produktion och jag kan verkligen rekommendera ett besök på vår hemsida för där hittar ni de fullständiga programmen som ni har hört delar av idag och alla våra tidigare program. Adressen är sverigesradio.se och klicka vidare till P1 och Konflikt. Vi är tillbaka om en vecka och då blickar vi framåt och funderar på vilka konflikter och ödesfrågor som väntar under det kommande året. Hör bland annat den nya chefen för CIPRI, Stockholms fredsforskningsinstitut, Tillman Bryck om ekonomisk utveckling som säkerhetsfaktor. Producent för dagens program var Lotten Collin, tekniker Fanny Högberg och jag heter Daniela Markvart.